11. Zúgott a fejem a sok gondolattól, és attól féltem, hogy ez a törékeny tudás, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan tovább is megy. Őszinte csodálattal néztem az előttem ülő férfira. Ez már csak azért is volt furcsa, mert alig tíz perccel azelőtt majdnem belefolytottam a Balatomba, pedig talán csak tényleg kedves akart lenni. És hol kezdjem? Tettem fel neki a kérdést, amelyre jó lett volna választ kapni. Ismét átnyúlt az asztal fölött, és megfogta a kezem. Ne kezd el, ez nem egy projekt. Csak figyeld magad, fedezd fel magad újra. Könnyen lehet, hogy egy olyan utazásra indulsz most el, amilyenhez még nem volt szerencséd. Ez egy kitérő válasz volt. Tudom, de nincs jobb. Nem tudom a választ, hogyan lesz egy nőből olyan nő, aki át tudja adni a benne lakozó szeretetet. Talán csak ideje jól érezned magad a bőrödben, és figyelni az életed. Talán csak kérni kell a válaszokat, és azok megérkeznek. Vagy talán csak el kéne fogadnom, hogy ki is vagyok. Csak egy baj volt ezzel. Mostanában úgy éreztem, hogy fogalmam sincs. Nagyot sohajtottam. Jól jönne egy ital, mondtam, és felálltam az asztal mellől. Ismerek egy boltot a közelben, ami még nyitva van. Nem éppen minőségi a barúk, de ne is folytasd, menjünk. Megkönnyebbültem. Ezek szerint mégsem írtam le magam teljesen ennél a hapsinál. Bármennyire is szánalmas volt, ennek az egóm örült kicsit. Nem. Te most itt maradsz, nézed a Balatont és eszegetsz, én pedig mindjárt jövök, oké? Okay? Zoltán bólintott. Így hát autóba pattantam, és elindultam borért. Közben pedig az járt az eszemben, hogy talán mégis jól alakul ez az este.